او دو صلیخته در وزو یا ماشم قتل کر دا لی صلیرتو وجل کی تاولی قتل کر که چاو جل کری اغدو وجل کی دا اغپلا راز آمندن واجد نخلید اغی احکام بیانی یا ایوها الذین آمنوا این سلمانانو کتب علیکم كساس. كساس مقرر سيره بتاسق قانون القصاص قصاص منن बराबर बराबर بدل يستوي برابر والد قصاص منا برابر والد في القتل طار مرك مرق مقرر بتاسق قانون القصاص طار على مرق حسب الحر بالحر اسنده وجلكيجي وبدل اسلك والعبد بالعبد مریکی د وجلګیه کا بدل د مریکی ول کومصاب الانصاب او خذ د وجلګیه ب ظاهر ابتداءی معلوماتي څنګه اصل د مریته اوس کنو یا سره د خذ ط اوس کنو وجلګیه بعض مذاهبو کې سبز بعض مسائل کښتا زنو مزد دار سینا اسین د پیغمبر دی مليکه چې پر دی مسلمان او د ملک او سړی له څخه تا اوس کې مليکه دی ګونو او خبره نه ده د خزه جان او د سړی جان برابر دی خری خدای تعالی دی دا, دا نه باه جای یت ختم الغاری اری دی چې زمین اصل استعص د الله سو اصل سره برابر دی نه زمون اصل موجه نه نه سویقنا سین تاسل یعنی برابر ته برابر چا به زمون رئیس کا سو زمرا کا سره مزیات چا به زمون خز اس کا سو شپو سره مزیات ما روند کی را قبای تقسیم لیکن نظامتی انصار لو قانوني معنی کې ان چونکه استزاد ته تقسیم لري د چوریان چې په درته وسايان شېچې دي د دې نظاما کا اخری الزلیل ازاد تباری تاخید اچھ بیس اردودو نکره بیس اردودو نکره بیس اردودو نکره شودر شودر کراه ماه اندستان کیا اممکی پلنگا تیالک راال پالش کاؤ ماه اتو مسلمان ایونا ماه امدی ایونا تمہا ایسا بھالا ہے ایمان اگا شودر ایمان اگا شودر آغی تا یو بل سر دورین افری انا شودر اگه در من سر یا اچود در ویسا شبوت اراد اوپر کسی شه آغی شاست سلیم بمونه بیس نزهن نوی اپر باغی یو بل سر برابر نجانی باغشان عربو کیون دارو آجو شریعت چی آغا مساوات قانون با قصاص که آئی یو سړی وې ګناهکار موند عبد الزبر دې زبر ګناهکار موند که د اسبر متوي لیکي داغه عمل ځان غره او خدای ګناهکارو لګي پرې مرګ را ګناهار د پروځي لیکي داس باندې چې دا ګناهکار د یو دنه जबाबادي اسبر کاله اس کې دا و جنم شریعت په تا ورته نشتا نو دا نه جاهلیت هغه رسم باطلون غاری چې حاصل دې د لس پای سره او خدای د سلی سره را را را وه دم دات د شریعت تاسو یې نظام دی چې کوم سزونه اکثر کې د هغه موافق تعبیر رازی د جنگ د سر رازی د جنگ د سر سره رازی د جنگ د خدای سره رازی د دې مفهوم مقالې مينو تعبر د امام جنگ د امام سره کې تاسو د کوم د جنگ د لیډر د دکاندار څنګه دکاندار سره او د قسم کار کوي نو اکثر واسطه د غنجي سره ونی مشروبات باندې مو د حکومتو یاسیل مغازینو کا هواس کی او خزغه د قوی کا او مرایو د بریته کا هواس کمه فهم دی نو ده پکاره چېمره اولنګو وسل ملکي نو مرایو د نوې جنکی نو مرایو د او خزغه نو د سړی ملکي نو خزغه او قضایو د لیکي دې اتفاق نو دا مقابله چې دا داواخا کې اکثر دا سکيري غلام له غلام وژني زمیدار څنګه زمیدار سره د تاجر د تعجير سره مقابله یې ده نو کښام د عسين د عربو کې یو مطلب وي پر تیور علي اشکال نه تقع ما رطقم جنس سرکيني او فارسي کله کدو تردا کدو او جمجنس باهم جنس پرواز کبو پر با کبو پر باز با باز لکم تر تعلق لکم تر سرئی لباز لباز سرئی او جمجنم مانسر تبرگره مال حر بالحر اصل با وجل کیگل اصل فا ایواز کی والعبد بالعال مراوید الامرهیت ایواز کی والانسا بلانسا او خذب از خذب ایواز کی فمن او فیلو زمین دون کی با احسام که یو سڑو لگی رو پل سر قصفن مرکو خودی اولیو رشتدارانو لمری تولی یا دازو یا یو کس بکی دا قاتل ماف کو نگا ما پلو حق استبس اگن اکساس ختم شو چسو کو آرسان دیل مری دیل مری دیل چاگ آگا تو مال که حصرسی ارس امرچی کل او کری رو ری یو پل دا ماف کنو بس مر ختم شو پانسی دن کی مساوات چوی برا موانے دا تش قتل کی رتاکی افیاتو کی نوی نوکی یو سولی بل سولی و جلی رتا او بوکی اتا کو و جلی یا تا اور کسو جولی یه دیر چکا اکر او پا دیٹھو نو طریقہ نو جلی کی دیو اطاقہ طریقہ دیو در صرف پر توربانی و جلی کی سمہ زبینو کی دارہ کچای امالی پسنگا طریقہ و جلو دیو طریقہ و زمین مزد کی دارا چه او سعودی عرب اکدا فانون دی چه او سعیلو جتلی صلیقو هر طریقه و جلی دیل صرف پتیر اوزیس دالا پانسه رواج دا اسلامی نظام نلی دالا انگریزان و فضلی زمین قصاص تا سر پلکولی یاد اتاو قای خواجنی لکسن از او بلو کدارا چه فکم تاریخه و صلیق فمنعو فیدهو کچا تمافیو شا یعنی یو خاتل من اخیل شیعن دا اختل ویر مسلمان دا طرف بس شی ارئیو اغیر مسلمان بور کورلا یو خاتل تمافیو شا دا مسلمان دا سشی یعنی طول امام کو یا اختل ایسای ما فکرا یاور تدیت کسی دا اموری سلو خان دید دید فتی دا امد المعروف دیوز اموری رشتداران موافق دا رواجه قاتل چی دی اغتی اخوصا ما افتو نو دا قاتل زیاد نتاً دے چی سمرا درواز مطابق تیاغا شانتی با کئی مثلاً دیتی فا درو کارلو کی دیت پورا کولی فا خطاکی فا درو کارلو نمک کی بیشی پورا کولی متوستیش فا تلا آم دیده قابضاری کئی زوری یعنی ده قاتل دیده مطالبه کئی ده قاتلنا دل درواز فا قاتلنام دا پکار دی واداوم علی بے احسان ادا ابا په ورګونکو په قاتل لرا د خپل نور مسلمان ته چاغلمو خپل له په ان په طریقه نیکه شریعت د ځان جان اصلاح کوي ا د موري خوان دا چې تاسو ماتيو کړی قاتل ته په دا کې حق مته غواړم ته دروازه متابله ا قاتل ته چې تاسو پرته کو کوه د مرغ مخلاصي یادیت کید د سماتیو کړی نتندو بشکرتاکا شکری داری چی بغیر دا یعنانا والا اختلحق رسوه و فا اتباؤن فمنعو فیالهو چاکا چی ماتوشو یو قاتلتا من اخیه دا طرف دارو مسلمان نچا غرش دار دا ملوی شیعن بسشی فا اتباؤن بالماؤو مطالبتا کار دا دارا نوافق دا رواش فنیکا طریقا و اور کون پکاردی خاطر لرا زمیت قلوانتا هغه د اخی شي بهسان په تا طریقه به استعمال دا قانون د مافه چې زموت شريه کرا غلې تخفیف المرابطون توم دا د استا صدرت طرف نه تم یومیانو کید په اساس دیتونه دی سره چې سره د جلی دی د سبب خامخرو دنه دې وخت ته کې خو له هغې وشو نه دا زموږ د ستاسو په شریعت کې تخفيفه آسان دا موږ رب رحمت قانون د نه نه باندې fondamenta da da da chaati ja o ziyatun ko qas ta ma'fana de murigh او دا مافی نفسی قتل کی یا دیت کی او دا مافی دینا پسی تیو آلی یا تا دیت سلانا موشی چیزا سر ماف لے بدل ماف لے مند تیسی دلتو دا دینا پس جو مافی گری او دیم ایجری نو فلہو فمنہ تدا چاچ زیادی کو ما دزالک پس تبی رضا من او پس تا مافی والله <سؤال> هو عذاب عليم جدا طاره عذاب درناک مقرر اذا كدي ظالم شوسن ما بده نکو خدايه هو ولد تن في القصاص واستاسه طاره قانون دا قصاص کي حياتي يوجن دي است سماشاره بافي جون دي قصاص چيو قاطم جدا پته ني كزي دي منصار لده حکومت ما دي ندي لتوست حکومت قصاصکی یو سړی مرګ قاتل مرګ ورکا نه دا نه بچ زکه چې دا د امریکا په ځمک کې دا د هغه قاتلانو طرح د مرګ ورکومه قصاص مين نه د مرګ رحت وشکې چې دې ته یو ته زه به نه یو ته به وځي د دې بنا نو تکیه ورکی هغه قانون در عطاس تدیبه ورکی نو چیکن من کی د قصاص قانون مشتا دړي خاندانی نن کی د قبا مثلا شه نو بل سره دش بنیشل ته قانون مستدایر قانون ته پک ته چاته ته پک مضبوطی ور کار دیات یو سړی طایه اس کیما لس ملکي هغه د قانون په ستبان جنگي یا بلتا مرچیشی نو دیر کا کیتباشی انتی جیسنی نو چود اقصاص قانونی نو دیو کم الاسلام حکومت قائمون دا پا فرض دی یا قوم سی حکومت پا کینی اسلام او دیم رشو نو دیر جاہلیت پا مردانی ملوی لیکن دیر آتا ہے القصاص تا صدا مسلمانانو قانون د قصاص کې حیات جنبی پوره کې جنبی فاتو شې پت اول کبه قتل سو کینا او کتل کای نقاتل پد صرف یو جوړیږي انه خاندان د مخصوص پد دا نو استادو په طلاق کې یو لسکاله وګور قانون وکړي زم عمر کې وکړه قتل بشو د قصاص د قانون د وځ په سوجي اړه د قتل او خدا نتا اخبار کی زکیتی قانون دا اخصاص مقربی بجمیر پرست سر پر و سر ترکیتی چولئی او زمین اخبارات گو رئے دول رس تا قتلنگا ننن.. دول اخبارات تا قتلنگا دگتی فلان کی زیادی اکی سوری ورل یا پنزی ملکل او فلان کی زیادی اکی یا رل بیان لکل زکیتی اخصاص نی ببننی وکیلان دا اخطلت ایسر اپا مجرم بخلاسی او گوی دا غلطی ا ته مو قضون تعلق نه لري مجرم نه ما ماشي نو صار لاواله پولیس لري دي موږ حتی لممره شوب درته او وکیلانو د خلاصو دو کوشش کړي د وکیلانو دا نظام چې دی د موجوده په پاکستان کې د شریعت مخالفت چې په خپل طرفه داویو غوښتنې ته خپل یو مدعي مدعلی خدایو کې یو رس کې ته تلکی په سعودي عرب ته وکیلانو لیست د وضور افاق دا جماعت شاعت عدالت تلیل تب آنه پی جانا جدا عدالت تلیل زلتا چه خچره تلاش پنشتین انده خچره دا جیحان خلق بری خلاع لا سب علا آن تب آنه پی جانا جدا سپلیولاری دروازه کی برعی پلی کلی دیل شری لن نقازی ناس تی مخام اخو میزی التماس شیسی دعوی ورشی پختلہ مخامہ قرصہ تکی نیو سیدہ دعوارا دا ہا سرئی کا حاضری آتا ہوئی سچتا جواب اکن صرف مدیم دعوی دل سرئی پکی نی نتا کی وکیلی نتا کی تاریخی نتا کی کوئی فیسی فیس مالی نتا کی لکلی ورخاص تی زبانیوں کا یو پنگن نیتا کی سرئی حاضری او خبہا کنی ورطوی حالی غور نتا کی دے صدیم خبرشن نس نس ته ان نه نه د وقتا په جنوی تا خل نه نظام نظام دي یو چرګ چې د روښی په تخته لگاونه شکو ل قانونن ته د پننسي دغه د شپږ دره نس یو کو په وزرا به داغه لسکا له مقدمه پنځه کاله د نو قدیمه نو ریبه په دغه یاد چې کوم سره د مقدمه دغه چې هغه خوري خربي د سړي خلوشي أنا يرد د پورتمن کې کله سپايم دا اول سپا سره مونږه واسي ورچېر تقلا کې دا تبو موټرونه نه دا علاوه کړه څنګه قانون نشته او شريخه ورنيسته دا څه وي اصلې حقیقت دا ده اوس په عدالتوګي د خدای په قانون باندې څه نه لامه شي تاسو څنګه دی چې یو خلاص پریکري شي نه دا چې تاسو ریدې دی چې یو دا یو څو رینډین د چې یو مجرم باندې دا شریه مطابق کورې جاری شي دي دا کورې وړاندزان کورې دي دا خدای شریه کورې دي نو هغه یو مجرم د سزا یو کړی شو دا یو قاتل پام په تاسو یې نه یو غنله لاس کړی کړی شو نه مشاره یو قسم به یو غنله لاس کړی په جهان ټول دغه څوک مجاز استګر د لاس کې نو زه په عدالت یس ایسا لده قرآن مطابق نگر شئر فنوالا کم تل قسماتا چه سمرا مغالین ولا فلکم تل قصاص ستاسو پار دپارتا قانون لقصاص کی حیات جنلی طولا معاشران جنبه پاردشی یا اولیلالباب یدعا قل خاهم دانو فازا غسپینو انگریزانو تزیمو لے پل تشخص او قل خانون تزیمو لا لکم تتكون شیچ بتبشه د بده سيزونو معاشره لمکشی د فتنامم بشه د دنیا کی د جنگ د ګورنم کدا قصاص په قانون او ماملو کو او قیامت کو د لازار اللهن بشه صلی الله علیه من الشیطان الله الرحمن وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٤﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ دا قصاص احکام او چی او صدو لگی او بل مسلمان نو کی قصاص او دا دیت مسائل قصاص او قتل با دا مرک سارا تعلق لئی اور اگسر دا انسان دا تبیت تی چی دا مرک ممخ کی وسیعت که رو پاک احکام دا وسیعت دا گانو تبی آگا یہ سری دا محطم لگی دا تام سکید قصاص نووتیه داغه ته ویل کی یوه کولست یوه پروارنه اوطا نوو سیه د سینه کوي یوا من دا ته دغه نقطه بیان شوته په قانون د قصاص کې د ټول معاشره جند او خواته نو دا سیه کم د جند او دقافر یاره چې حقدار تحت حق رسی یي صریحه دا ته حق ورنګي دغه څما شارخ راوي نکړه په وسیته حکم له لاینه پرمایي كتب مقرر شی دي اذا حاضر احدكم الله في حاضر شیو تاسو طمغ تاسو کې مسلمان کمر غاشي نو مقرر به تاسو ان ترکه خير کچې د طریق یعنی دسر سمانی نو الوسیتو مقررد تتاسو وسیت کر دقیل ورسر احنا تا کوئی اول قدا چی دا مرد ورسیت یعنی تا جمد دا ضروری مرد علامی سرینی یا لمرد نمکه یعنی دا چی پا مال دولت ورسرین تتو وسیت مقرد. همال دولت چا سره و ندی بو وصیت نکې دا وصیت به څاغه پاره کړي لېوالې د نور پلان د پاره ولا پربین او اشتهداران د پاره د معوض په حق مال المتقين دا حق ته دا قسم ای دا اصیت چی کم زکر شیر دا ارن قسم دے دا اصیت چی پاپا دا میراس صرف دا دان بچ کی در او مور پلار دا تارو دا اخرشتہ داران حقیدت آر دا اصیت کا پلار دا تارو دا اصیت زمان پا مان کی دم را حصار کے مور لامی دم را حصار کے پور لامی دم را او داقی دا کول مال دا باال بچو دا واسیتی ذکر دیدات دا امراد ده داست ختم شید د شریط دا قانون کی ذکر خریطاک هر وارس لحسن مقرر کرده دا پلاع حسن مقرر دا دا مورم مقرر دا دا تبرم مقرر دا لطن برونم مقرر او چه اولاد دیده خدا ما رمینه لطن برونم اکی نا جا وصیت محکی حکم او مور پلار دا پارا دا کا او مال دا باقی دا بال بچو تس چونکہ دا ہر وارس سم قرار دا نا دا حضور پاک دا حکم دے لا وصیت نوارس دا چاچی تنیراس کے یہ سیئی اغطا وصیت نو کی دا صلیم برید دریم نا انہا سلمور اولادی نی دا اگنے دا ارو دا پارا وصیت کنی وصیت غلط تے وصیت آقا چارا پارکی دیشی چوارس نی اغم درینی اسی دا مالا پورو کولیش زیاد بنا کن وصیدی مالی دیگا ما دا مال دنگا حسان کلام کی رور لنے وارکے او رورو وارس نی زکر زامنی وی چیزوین وی نی درور حسانش تا دا دا میراس وصیت دا ختم شیرے زکه څلورارو اوس سمو فرقه زموږ ته منځ په کوټه وای دغه قسم وصیت دنه هغه سمشته هغه تاسو دچا فرصت پوری یادې سلامانه تي نو چا څه ورسره یا ته د خپل حطه تي رجیب پاتی یا ته منځو پاتی څنګه باندې کول فرصت دې دغه قسم وصیت دې چی دا من صف نوی دا دا قراردازو انطارا او دا اگه تاکی دوسیتی گئی سی پا ما دنگرویدی پا تیوی دا اگه تا سوار کئی نون پا ما دا اگه دا سقات چی خلق دا مرو دا دوسیتی گئی حسارا پر سقات دا عالمان چی کم آداد نکلی گئی کم قواد دا اگه کن دا اصقاط دا وصیت اغا سورت تا ماه دنر منجونه تاوتی دا ورکه نو خلقی دا اصقاط تشکل پاقیرانه تاولکه او ای که خلقی اشپق غلطه اکه او ای تا روانه نو اغا وصیت چه پس اولیده عنده دا فرس دا واجنه ایس اماه کور دا اغه د تنه ومر دا میراث او وصیت ته چفرق ختم شوی اوس وارث او وصیت نشته او چې څو وارث ني او وصیت پر تکول شي نشي وارث وصیت او کچ پلان ستا دريځه امن هم دي او دې دمحک مرشوه د عوامبان بچندې نو د مسی میراث نکې نو د مسی په حق وصیت وکړه اره مولانا دې یا داسن هل وشتدارانی چی وارسانی تقیرانی نتاعت شریعت حق ترکیو چی وصیت در طوقع وارس <متوس> تا وصیت نکیو خواه خدا تاکول قطد علیکن مطرعشی لتتاسو الوسیت ووسیت تول لِلواردین مرخدارتا او بشتداران و بطارا بالمارون نتاک برواچ خدا وحکیزا حضرا حدکم الموت چی حاضر شیعہ استاس و تمرک او ان طرح کا خیرہ کمال پی پاتی کہ یو سلی مرشد آیاد زر اعمالیوی اغب و وصیت نسکی کہت بشریعت داکن نچاسب جنازوں کی نسلحہ رہے کہ یو سلی مرشد دولت نی نداغہ کفن و بخن تو مسلمانان فراز بہ آج مالیوی نا اول بکفن دفن ببکور کی کپکفند فندانه پیسې ختم شول خبره ټول خلاص شوه او کدا کپکفند فن پاتشې مده د ګوري چې په دوه خاراستو کې نشته کاره دین اول بر قرضدار فقيه چې قرضدار پیسې ورکړي چې سپا ته وارثان په استقامی له نو سید نامه عمرشه چې د قره نص پاتشې مده د سید د ګوري چې وصیت یې متې وصیتې ټول درنې سه په ورثه کینی داغه را پاسډه را واره سامه خطه نو واره سامه خطه سره مې طریقه اخر کې دراس خپله تاسو ټول طریقه مفصل بیان کړئ نو پکې څه راځي نو پکې څه خانو مقاربه پتاسه وصیت کوو نو مور طاره په اړه استدعا نو طاره بالمعروف کومه کې طریقه د رواج مطابق حقا علی المتقین با حق تا ترزاران ترزاران مدل تطولن سلمانان مراده فمن بدل ایو کچا بدل که وسیط یا وسیطی چا تکرو او دی دوا بدل که بعد ما سمیدو پستا و ریدونا خزانی پی فیکرو و ریدلو فا فا امنا اسمه علی اللذین ایبدلینا نبی یا او صدی بل توسیتو کچی رو را دماتا مارکی مطلار لانے جمرا ورکی او داوئی که فرق را آسا نگوناتولا زدتا صاربا البتا کچا توسیت شوی اغا تا دی مر یقین دی چی دی ظلم کئی خاما خائیا وارس لدی را ورکی او دل محرم کئی اغا دس دا خیرتا ہے تا شکل پکی اسلاحو کونو بے خیر دے انا اللہ علیم دے شک اخدار ایدن کی دے او آلن دے یعنی دا دیو وسیت وسیت کون کیا رو دل او د دیو سری دے دل درابون خدار بچے دے, خدا دے پاسمت دب لی فمن خاقا قسق و سکیئیگی من موسم دا دیو وسیت کون کی مری و طرف جنقا دا مولان دا طرف دارا دیوی دیرتا تارکی ایو طرف او اسمن یاد بنات دی دی وجه یوارس محرم کئی نفع اصلح باینا هم دی دا وصیت شوی دی اصلاحو کرا پمین دائی که نفع اصمالی گنامشت لطان دی اللہ دی اموری یوروپ اسی طول مالی لکی اوپا المحرم کن دی یا یوروپ لگای سیور که بلتا یا ایسا ورکی ندی تا رب داریو کوا ندی تاسی چلو وصیت که آغا لارا اموری خویزار سو چیویلی بیویلی بی, ملی بی شریعت متعادق تو برابر تقسین کن مدیدید نهگار مویل <تصفح> وکر دا دا اصلاح کن ید باکارت ادوید آغا تبدیلی که چی دا شریعت متعادقی دار اونو برابر اصلاح اولا اولا اولا کی فرق نشکوله پرونه کی فرق نشکوله لا ظلم نبیخ و شریعت دا دا ادیو اجنفا جنب چاپا سی انتقال نیتا کارباز خلق زامن پا سی انتقال اکی سو زامن محروم اکی او سبیت سکی دولیانی محروم اکی ترونی چیتو افاد چی چی صبح دو دو سبحی کنگو دارے مطابق تکی فمن خواف من موسن پس کچھو سوک من موسن دے ویسیت کون کی بطرخ جنفن بطرخ دائے او اسمن یاد ظلم گنا اصلح بینہم دیسلاہ قرق مندائی کی نفلا اسمالی گنانشتب تدو ان اللہ غفور و رحیم دیشت اخبر پاک دکنکا محرمانا ہے ذکر دیچی دا سکری اگر چھے وسیعت کی تدبیل راستا خود دا خیر پنیت خرید انو خیر بھی حضا دا وسیعت احکامو دا مر حدیث را جنبی او دا خصاص حکمو اور تصیح نظر و دی حکم ذکر که او جبا من حیاتی روحی نسان پا حاصلو دا وی که قتل قیانه دا دا نفس قتلو که دا مسلمان ولو وجنه نفس او شیطان دا دا جو رسی زونه دی دوارو لیو دی دا یو مورا پلان مکو دا دی من شیطان که نشو گیده دا نفس خوادو که دی دا دا ختل کوشش شکا ختل دا کچی سرز روجی بس چدا نفس کشید روش تا تبا یویحانی حیات حاصلی شید خلید روجی احکام بیانی یا ایوها الَّذین آمانو اے مسلمانانو کتب علیکم السیام فرشی لکتاثر جنویل کما کتب علیلذین من قبلكم لک فرشی خلق چوان دستا سنو دی ناسا نیلارم اما طخان قانون هم در اوجه نیولو په ذریعہ خپله ترسیدلی متاسنده یو قانون د خدای طرفه یعنی نیولو لا رسیدا فترنا کاستری د مسلمانانو د تصلیه طرف اوجه غانه عبادت ته په طخان راووند داروجه چې کډیره سخت خو چې ټول خلک هیڅ نو سلیته اسامه و تضاد المقبوج په قانون ته نیولو دا یو جن ته شریعت کنا ا تمام له سلام مشروک تر ب حضور پاکه پوری دې ټول شریعتونو پیروږه غوړه مع انکم تتقون بدیل طاره طاس فرز داران شه لکه تسروخ تل حلال دی ولینا صبر کو لشي د خپل توتم د خپل حلال تجن لقدو توکم صبر کو لشي نه حرامو لقد خد کو لشي د حرامو رجقو امن شرق الا خذ رجقو نو متققی کی سره انسان نه ولې چې نفس دغه په کنټرول کې او چې سره نه کړی شته دغه مها آرام تمیز نه کوي کدانې په له کدانې خور کړو شپنو په خورو کالحال نه خور نه عالم نه تاسو کوي نه فکر واه ونه چې دا سس کوي کوم یو دا د مثال دی دا غوولې دې د خپل په دایانه ورته تاسو سري دا مثال نه خدای تا زمون روجو که ازت منو ریکراتور خلق روجو نیسی نو خدای تحزه خوزمین اثلاح کن غرد منو انشانان جو غرد با بزرگان مرید خدای در سیدو لا ربیرم زیده یا خدایم تا نفس کیدن ادام با دا خدای در بار خدا نفس و جل لگران کارد منو خدایم تا مخاعش دی خا روجی خدای رباندی دی خدایده آسانین دی تکی ایام مادورا داروزی دی بشمیر دیر لگی کڈیر و نگوی بدیر او لگی نیری ذکل لگی تا بدن کی اثر نت ادا کئی یا بدری رجیونی سی نو اصلاح نکئی یا سخا زمانت اکار چې طبیعت دی بدل گی ایام یا چی سری طرح لپسی رجیونی سی بدو طبیعت بدلشی لگ ہر خراب آدت کس ری روجا کی پری خودل غور یا پری خودش نسوار والا نسوار تريقاو ديشي سيگريت والا سيگريت تريقاو ديشي دلدنا شي شيء والا نسوار تريقاو ديشي و كل برز فرق نواسي نو اياه اول قاساني دارة سورة دي دشمير بهم قاساني دارا فمن كان منكم بريضا تسوكوی پتاسو كن رضان او على سفرن یا توقفا سفروي فعدت من ايام نخر لازم بي پدر پرکون در نور و تشمیر دا اغیق دی با پرک شمیر در نور و وز و یعنی مریض بی مریض دا امراض آغا مرض بی چی دی روجی ورسر نشنو دی یاده دکتلت آئیقینی چی ما تو تکلیف رسی یا ورطا یو قابل مسلمان حاک حکین دا کر دندار ورطا وال چی روجستا دا پارا مخصانی ورنو خیر دی دن سفر ونو سفر نار فکرنا دا مراز. کبا دا غویر مقلدین کای وا بیا ته دا تاکان نو ته فور کرا وینم ورو جنویسی زمون متاو دا نوو دی خدای علا سفر نو وینا علا سفر د خاصه سفر مانی مباسه سفر بها سفر سعید سفر نو کې متاکان او د یونیورسيټه د په هو سفر دی سودیږي د سنور برکاتو په دې برکا ډیره خامخا د دین مینه خو نو سفر دی اغه سفر ته ایت سفرونه کی سفر د شریعت په استناد کې کما سکم د بهش او سفر به بریښو اروز سفر اته تسلیق مې دا سفر کې ډېر د اسانی ده کته لارې کې د ټرانسپورټر کې د او کفجس خو چې اس او د اروز چې کمږي تر دې هغه نه تسلیق مې نه بیازياب کړی نه نو کومو جنور روانو خیری دا زرتي ورتا خو پکما چاواني ګرش په چې د نیت کړیا او روجو پورا کړې بل هغه دې نو کومه سړی په سفر منځه کشمیر پورا کړو روج او روجو ونیسته کشمیر درځو کشمیر کې دا سننه قزا به پر لپسینی سه خیر دی او کله یوو ونی سي نوم شريعت ته ثاني پورا کول شپک رضی روجی دیو خوانم پورا که که پر لپسی که تو یوه یوه جده جده که پورا که فعیدتا تابا مشمیر پورا کولی من ایام نوخر منور وضع پلحنه کیونیسا بری ماه ثانی دعوه پاول که شدا ختم شیرہ احادان اکتب مریض و مسافر و روجننی سیخش قضا براوری او کنویزم نیو مسافرم او رو جنیو نمواری خدای او آسانی را لے گلوا چھتو پختل زیبانے چھتا دو دو قراک سکاک نشپ رے خودی دا خدای پوکم نزد دا آسانی را چھتو د قراک کاک بیو شواروز انتظامو کبیو نسکی اگر دا عبادتو کنو تعالی بخدین دعوتا عبادت کے سواب درکرین دا وال آسانی و دا دا ختم شروع والا اللزین او تاغا خلقو او تیقونهو چه طاقت لری دروجی او دین دون نواری مفدیتن فدیه والکول لی در او روجی تصر قان مسکین چاہت قان بیان مسکین لے یو مسکین تا دا سبا بیگا دوڑا یا بیانی مسیر غنم ورکی یا با دید قیمت ورکی یا مسافر تصارم دوڑا انگلو ورلی جا محقاون بدل کلاشو او دا تاول کیا او دا امولما منسو قردو فیقون دا مانا را او دی تنزمانا جانے کے خستان پارا دا آسان آرہ والا اللذین او پارا خلقو فیقونہو چطاقت دروجی لریو بین اون مغاری نفیجی تنبیبان اکدیوارکول دی فان مسکین شاہت فان بیو مسکین دی دیو روجیتا دن کے اعلیمان ویدہ احط و نسمن پاتے ویخود ویفیقون مانا دانو چی طاقت مل ری ویطاقت مل ری دیتا باب اپان وی والا اللذین ویفیقون هون خلق چی طاقت مل ری درودین ویلو یعنی مریض مل ری او مسافر مل ریخو طاقت مل ری داسی گئی لکہ بدا سر رید ویسا لورنی مشلو پر اسی دل ناجور امن خود کمزور رید یا براه خمس د شیخ فانی او شیخ فونیو نو داوی را کند کوم انسان چې د وجود د یونی زمانی زمانه نوي هغه ته دی ورکې چې له وجود سره یا تاس بیمار چې د جوړې ته امیدی نشته مکتبی بیماريزمي او ناغله د وجود سمکان نشته یا رسولان بیماريز چې د جوړې ته سمکان نشته یا باز نور مریزانې د ګردو مرزي جامي تروجي دول تکلیفي ما وی د اميشه دا شکار کې د لوی روږی اثر د یو مسكين بس همن تطوع خيرا د لوی روږی اثر کې خو فديه ش د یو مسكين طعام همن تطوع پس کې چا زياتن کو تخوي کې يعني د یو مسكين ته د ډوټار ته طعام الله بابا دغه طاره به راخنه ثواب دې دي تاسو حکم خدای دې يا مسكين ماړه ففمن تتوا خيرا فسك چاذياتو کو په خير کې یعنی زیات خير کو فوا خير لنا بابا دغه بابا خو دې واي اگر چې داروجي نه ولو ته خو داسې دې عادت ته په دې لري ما کې خو دې امان تسو خير لكم اوکو روجم پختلونی ولن داستا صدا پارخو اگر تی آسانی دعوان انکن تن تالمون کتونیو دا روجی تحکمتنا روجی دمر خیر دی ستا صدا پارخو دکت بیتا حمالی با زدائی کن دا تی سکتنا دی یو دری انقلاب آرادل دی اول اداوچی تیت دا کی خلق دا روجو سر نخده دا آسانی راستا کسر روجن نیسی یو مسکن دو موری دو وقتا خوی روجنی و الخری آسانی دا حکم ختم شو دلی آیات سرگن نچی معلومی گی دیتولی بان روجشو خو دی روجش سختا, سختا و لگا اگر دا سختا و چیده ما خاما و ما سختن تم نسکیده خوراس کاکی جازتا ما ستن بان دو وی لشه بس پاراس کا ایک بند اما هاو ما ستن کیمم کدا چ اسکر بھی فتو شو ودم او اویز باشان بس بیو کا پاراس کا ایک بند کہ ما ستن بان جویل کو بنیں نیو تو اصحابہ یا عمر طارق لما قام مصتر تبرنے بنسبت مطالبه او کرا اگر یہ سید جما مصتر کی پٹیشن اومر صحیح دا بانا که جوڑه مجا ای بانای تیره نکتلان ازدیکتیوک جن یا صحابی او قیسن نسرمہ زمیدارو ارادی بشپیت نمازوطن نای خجورو سردونے موڑے قولنے او خجوری گرمینی سالا چه زمیدارو نارا او طول رضا و تندنستہو شراح روجیت ماسکا تبرتوی سرورا او خوئی خجوری دینو او خجوری کون بیگام قولنے زته له ورځ موږ تم دا قجر چې سره بدلې کا ور اورل چې دا وډه په حق دا نه کرا قجر ور کول و دې نه ترور چاله دې پښتو استمانو پروتوباتي راو دي سي نو دا خو دا خو ډېر فردا سكنه عربې کې واخبه تل ويسبير چې دې وي شي نا ایمان خراس کا دن دو دو شریعت دقانون متعود نوچه سال لرود دغتالار پاکی تا چه یوی کونن دو خود راک روید نخوه آسانی راوستا با عرصتا عرصت با عیتن کی شارن کی داغین وینا خراس کا کئی ترسو کو عرصتا با عرصتا شنو رمضان اگرادی بشمیر رحمياش در رمضان الله الذي انزل في القران نا همزار کሚያسته چې نازل شوی دی قرآن یعنی د قرآن شروع وکړي چې درا ګور قرآن په دې شکان او رمضان ته دوی شروع وکړي چې نازل شوی او ویو مبارک چې قرآن شریف شروع کړي او په هم دا سړي استمدام رمضان دا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق دا چې نازلیدو مدادر رمضان ناش زين عالمان وي قران شریف دار شي معمانه نا پر رمضان کې اسمان کې اوزور یا ایکه بيت عزت وي هغه ته ينزل او دا هڅه نه دنیا پر غلې فرد ايش کا نضمنه استه او دیش ورته هدا هغه چا تفصیل وایاد کې نه راغل عالمانو افغانلي او شریف شوره شي رمضان کې اسماني کتابونه ټوله پر رمضان راوي انجیل <سؤال> شریف رمزان که زبور شریف رمزان که توراق رمزان که در روجی و در کتاب یا خاص منعصبت پید تسری روجی نیسی نگذر در دخلی سر منعصبت پیداشی زکا خدا نپاراک نکوی اسکاک نکوی دکم از الهی صفات پیداشی نگذر در کلام، در رو در اجشی موسی سلام که در خدای ملاقات تا نسلوی افراجی روجی و ویسا <سؤال> علیہ السلام نمچنجیل ورکیتنو صلوخ رضی تروجنیولو نخدو اے رمزان آم مبارکم یاشتا انزل پیه القرآن سی شعوب کی شیر زنازل ورود قرآن قرآن کم قرآن دے حدل الناس شه دایت تبتون و بینات من, من الهدى والفرقان دیت واضح دلائل دیت در اغنمائی او دو د دا حق و دا باطل هر کتاب کی کل دلائش تا و قرآن شریف فکی باس دیل اکا دا مرتشان قرآن شریف کی بینات نخا... نشانی دی دلائل دی من الهدا در اغنمائی او دو د دا حق و دا باطل و باطل او دا حق انتیاز که کل غاره او دا قدر اسی دولاری معلومون غاره باری پورا وازح لکه در مرقشان تروخانا بیان دیتا کتاب کی نفا من شهده من کمش خچی دامیاش تدا را سب اخده لکنام دا من تد اخده لکنام پا عزت کی روجون لیسا او دا شپیه ترانو کا او قیام اللیل تا کیوکا ختم فمن شهده من کمشارا صوبتی حاضر وی پا دامیاش کی یعنی موجود وی امیاش پیاشی ان یسمو له بیرو جک دا الناس احاله داخ او حکم ختم شدا وکیا قصتی هغه اختیار ختم شونه کی په مریض او د مسافر ذکرمو من دین او زدا مالیده چې کله مریض او د مسافر اختیار ختم شاوینم قام خارو جی نسی نخوده ته غو داره مستفناکه چې نه د مریض او د مسافر حکم او سم تفریه هغه اختیار ختم ش چې سلیرو جنسی او کته دیور کې اگر چا ختم شو او مریض او سفر اتیا او څل په وي کړيږي لېشي سامي ورته خوخه کنيسي نو خير دي ممن كان مريضا او قصق مريض وي روانا سفرن يا توقع سفر وي عدته دمان شمیر پوره دي من ايام او خر دواز نور خدای وي اگر چې روجه د بازار سخت احکام را حکم دي خدا آسانا انتقیدن رسولتن رعالی خدا آسانی کو غارتا تاسو یرید اللہ بکنن الیسرہ خدا غارتا سوالر آسانی ولا یرید بکنن الاسرہ نوارستا سوالتار سختی کدا لکسا خحکانی دیکستا سو خیر دے یا ما شم چنا دے دا مور پلا تا دور داری ولی چھ نو خلق ہوئی چیرہ دے نو خلقا دی اصوره دی اصلاح تاکنم انا که یمینی صلاح تاکنم او رواری اخلاق دروشی صریصت از دی ام باقیانو نحن دردی پیداشی دی مالدارو بانده فلوگا تنده نیر اغلطا انو چرا لوگا تنده اونی ندی جدا فاقیانو مرایات شی سداقو ما خدا دی نم بوجه او دی خلقا نیشه رو جنگ مجبوره نک اندب تزوکی هم درگی پیوش یوسف علیہ السلام زمانہ کی قاتل تختل اداء خوراس کام بیر کم کام بیاندازی انشاء ورطانی وزیانی ویسیت تا تخورس محیاری طولی پیغان زمور شمان زمانہ بدا فقیران ایرشی انچز ایگی ار وقت لیالو گراتر آیا خلق امراتر آیا گی یرید اللہ اور روتا سلاسانی وانا ییندے کومن عصر نو روتا سلاس سخ سختی کشمیر دربارنی وی ولتمن العده پرمک ادی تاریخ کشمیر نوروز ولتقدر اللہ علی ما علکم تقدیر مے دی وے تاخر دروجی کی تاغ تاریخ چھ پے پاتا ستا خوندی وی دروجی تاخر لکه من چې څالو اخلاص کنه او قصي ذکر وکړي الله الله الله الله الله الله الله الله محمد صل الله دا شابه د ورځې په اخر کې په تقدیمونه الله چې د ګنا ادا کوي او د خپل چې تاسو څخه وخوند لګي یا د خدای نیو عادت هغه پرسته چې خدای په تاسو څخه انااندم تشپون او دوي د کاره دا سانج چې تاسو شکره دا کې د